يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا آمَنْنَا نَظَرُكُمْ قِيلَ إِنَّكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَخْفُفَ عَنْكُمْ فضرب بينهم بسور الله باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من حبله العذاب يوم يقول المنافقون مخنا دفل سررات وخت کې دو باندې د نور تسکراوه چې مومنانو سرهبه د هغ مخ هم د عمل و راناوي او دغېښیطرفون نه او هم به د عمل و راناوي ورپې اللاجلله جلال هو ځکرګې په د غرض باندې د مناف کار. زکا دی بم زاہر کی موسکو زکاعت بے ورکو حج بے کاو کلیمہ بے ویل خودن نزلکی بیدا اللہ دا دی دین اعتقاد نو کفر بکرودو نو عامالی کڑی دی زاہری عامالی کڑی دی باتین کے عمل نو نو دادے وجہ زاہری بدی تم نور ورک شي الجزاء من جنس ان عمل دی دنیا کې خدای سره او پیغمبر سره ګویا کې دوکه کول او نو د دې د عذاب په د شکل باندې ګویا کې شکل به دوږي الله د دوکه نه پاک ته د دې د عذاب بوي د دې د عمل بشان یي ظاهری طور بدی ته رانا ملو شي او بیا چې کلمست شي او او مومنان واړیږې ژنت طرف ته پور شي نو دې راړان به ذبت شي راان به ددي خ م شي نو به مومنانو طب بیا چ غ وغي نوغې به جواب ورکي نو, نو الله پرمه یو میقولول منافون په دغ اورض باندې ررض د قیمت چې په کم رضبانند د سرات و سرات لږې دلې او خلک تیېږې نووب د منافکان سړی او منافاتېښځي پته لګې د ښو کې همدسې ډلی موج ويغوی هم بار شي او دن نه بوه ظاهر کې مو حجرو جا هرڅ ل کې کفر نودی به و ممنانو د ل الذي نهمنو کسانو تجیمانې وړی اننظرونه مونږته ل انتظاروه نقتبس من نوركم جمون واخلو استاسو درانانا نو علامة بزاوية و بعض نور مفسيرونو لکلو دقا چه مومنان دیتا مخ کنو دیتا باغا رانان شی بو دوشی چه بیا دینا لیکنو بیا بتیاری نو دی با مومنانو تاوی جی تاسو منگ ده لگ انتظارو که چی منگم ستاسو دی رانان رانان حسیل کو بایده تی واخلو من نوری کوم دی رانان ستاسو نا قیلر جیعو ورا کن دی به باوه لیشی نو سوک باوه یا بتا مومنانوی ظاهر داده یاداده چی اللہ و یونکی نده ذکر کرده فایل نو دویم احتمال لا ده چې پرشتي بوته وای چې واپس شه روس یعنی کم زرانامه لاوي کې نو خو دنیا دا چې اعمال دي alterations لاوي کې نو زه واپس شه دنیا ته دا بطوره دي پور یو مزاک چې تاسو دلته نران نه دراوړي نفاقم رول دې ایمانم نه دراوړي ډراغه حالته ملاوي کې دنیا کې ملاوي کې نو زه دنیا ته واپس شه نه رانا راړلګا فلتا میسو نور حالتا که نور تالاش که رانا تالاش که نو دا خبری با شروعی آودی دوران کی فضل ری با بین هم بی سور دا دی مسکی با یو یو حاجز یو فاصل لہو باب داگی با دروازی سور بازی مفسیرین ہوئی د آراف تے ال تک گئتا مسی بارا کم آراف راغل نو حائل براشی ده دی پیو مسکی یو حاجی پمابین دا جنتیانو که دا جہنمیانو که باتی باتینو ہو فیه الرحمہ باتینی ترابده دے گی دننی ترابده دے گی چه کم مومنانو ترابده دے الرحمتو دا اللہ رحمت بیین جنت ای خو با پوری شي جنت بیا هغه طرف دا واظاهر او ظاهر طرف د دېوال کی من قبل هی من قبل هی د ظاهر طرف د نه واظهره او ظاهر طرف د دروازه من قبل هی د دې د طرفنه یا و ظاہره ظاهر طرف د دېوال من کېبلی هي دروازه طرف تا چکم ظاهري یعنی بارنه طرف دی العذاب وعذاب بين جهنم بي. چکم طرف تا منافقان بي. والله علم تفصیلی هو پاګه باندې الله پا پوزیشن باندې کوم را د چې جنت به حال بره دی عند سدره المنتها عندها جنۃ الماء او دام معلومی کی چه جہنم اعلان دے دے اشارات نو معلومی کی لکفت علہم فرعه فی سوال جهی او بغوری جیلان دی وګری نخپل ملگر بجہنم کیو لی او دا معلومی کې چې دد په دواړو پوزیشن د دواړو په مسکې یا په داسې جانب کې عرا دی چې هغ تیر شو د چې هغ کېغ چا چې نیک اوګونونه بربرې چې غ نظرو کې نو جنت م تکاري او ججهنم والم وتکار نې پلی سرات باندې انسان تیر شي مومنان ختم می شي نو جهانم با دی پل پاتیشی آو دی که با کافران و منافکانی و منافکان بیا پلان دی در جگی باکی صحیح تفاصیل اگر چه انسان اخرت تللشیو پیوینی یا تفاصیل هغه د الله پا علم کی دی دمر خبری غا معلومی دی دو قرآن نا دا الفاظونا معلومی گی یو نادونه هم دا دیوال جو لگی مزکی پردو لگی دی یو سر تایی بدزر تنو منافکان با آواز ور کی علم نکم معاکم آیا مونگ دا تازو سرنو مونگ هم کلیمه ویلی وان بخلوان نی موز هم کلی و جیهاد هم کلی و رو جمع نیسی لی وان مونگ دا تازو سرنو دنیا گی نو قالو مومنان با جواب ور کی چی بلا وولی نزمونگ سر وان ظاهری طور منز په جبم کلمہ ویللی وه واللاکن فتنتم انفسکم لیکن ان پهسه کوم لکن تازهو خپل نفسونه ففت نه کې غورلیو په خپل نپسونه حال کړي وطب بسم او تاسو په مومنانو انتظار کوو چې مصاحب بر را شي اودي به ختم شي ورطبپ تازو شکړو پهدينین کې. په پیغمبر باندې زړه کې ملګا کې د نو په شک کې پراته وايي فتح الله کې د شک کفر دی کې او سړی کې دی چې خیرت نه نده د ایمان او نکاح د واړ لاله کې نی یا ځل کې دا خبره پراته چې را بدا ختم شید او خسیه سوچ نه د دې ځړي ایمان هم لاله نکاح لاله او قریب ته دا نه کې دا پردې چې دا شیونه میزونه نشته نه ایمانشتانه نکاست شک واکای دوکه دا کفر دی وغررت کوم الامانی او تاسو له دوکه کې ارزو ليو ارزوګانو چې بس اسلام دې ختم بشي مړ پیغمبر دې حوادث براشي مسئله دې ختم بشي جنگي کې دا تبوک کې به ختم شي دی بل جنگ کې به ختم شي بس پدغه کې پراته و ارزو غانی او تمنا غانی وی حتا جامر الله تر دی چې د الله حکم راغستا سوبان دي چې اغستا سوب مرګ او تاسو په دحال کې پاکل باطل عقیده باندې پاکیده نفاق پاغي باندې پراتوه پاغي باندې ته تمرګراګ نو په باطل عقیده کې اغتا ستمرګراګ پاغي باندې ملش او وغرکم بالله الغرور اعوذ که درکلی وبتا ستا ستا دا الله جل جلاله د زاد باره کې الغرور و ډیر دوکاباز چې هغه شیطان نه هغه تاسو ته دوک درکلی وا چې بس بچبشه ملاده نه پاک نه کار واله دای شرمې غای شرمې نتا ز دوکه خوړلې و فل يوم لا يو خز. نن رز نشي کوم الاولي منكم دتاسن اي منافقانو فديهتن سجورمانه ولو كان ملل الارض ذهبا گر چد ازم گد سوني نډګه او تاسو سکه ولا من الذين کفرو ندعاء کسان نشيږي كفر کفر دي ما واكم النار اصل زاستا سو منافقانو غور دي اور کې بیا درك الاسفل من النار د ټول نن لاندي مرتبه ده هي مولاكم ابذ دغ استا سو مددگار دي هي مولاكم وبئس او دغ استازو مددگار ده او سنه کار زیده وردلو ده نور استازو مددگار ده سمد لب پده اوور بس وزولشه استازو ده پاره بالمددگار نیشتا استازو ده پاره که مددگار ده ندغ وور ده لا ناصر لکم الا و لا الا بی او استادو مدد بنېشي کوله مګر دغه وور په لمبوسره دا وور ستاسو ملګری دی حسین ناکاره زیاده ورتلود دی دا وور علم یا نل لذینا امنو ان تخشع قلوبهم لذکر الله دا مومنانو مؤمنانو بارے الله خبره کوي چې کوم مؤمنانو کې سستی دا مخ کې د منافقانو بارے خبره ذکر شو اوسه مومنانو چې هغه کې کمزوري و د دینی احکاماتو په باب کې نو الله دا غوي بارے آغې ته ترغیب ور کوي او له ځوره نه کوي چې علم یا للذینا آیا وقت ندر آگل دا کسانو د دا پارچی ایمان ای رول انتخشا قلوب هم لذکر اللہ دا چه او یریگی او نرمشی عاجزیو کی ضرور نتدی دا اللہ جل جلال جلالهو ذکر تاویات ویاد تا وما وا قرآن تا عاجزشی عاجزیو کی نزلا چنازل شود من الحق دا قرآن نو دا عبد ابن مسعود سے وای جیر سلور کالا زمون له اسلام او د آیات په مز کې نو شي و چې موږ د زور نه راګل شو کمزوري ابن عباس سے د یان لس دی الله جل جلاله سستی و مونتا انه بازو مؤمنانو کې نه پاګه باندې الله ایتام او دیان رساله باید د سستی راغلي و نه اتاب الله وک شه مؤمنانو د پر اغه وخت نه دراغلي شه د الله ذکر ته د زړونو عاجزي او کی ذکر کی مشهول شي قران کی مشهول شي او حسن سه وای چې تلاوت کی کمزوري راغلي وا اغه سه تلاوت نه کیدې څنګه چې با مخ کید د دياجي پر مهل چیا عجزین نه کيده دي زړونه آيا وخت نه دراغلي چې نه عجیږي او کيا قران ته ډېر ډېر وولي ولا يكون او نه دکېږي دوی پسخته د زړکې کل الذين اوتل کتابه من قبل پېشان دا يهوديان او عيسو انو جاي د کتاب وړاندې ورکل شي وي د دوی نه فتال عليهم المد پرزوګد شو په غوی باندې زمانه په مابین دا غي او دا غي د انبياو کې ډیر وخت شو نفقصت قلوبهم دا غي زړونه سخ شو لاغه امتونو نه دې دې داسې نشي چې تلاوت نه کوي ذکر نه کوي د دې زړونه هم سخ شي او من هم او ډیر بیا دا غي نه یسوسیتی بکی کې پیدا شو په امتونو کې دا الله تعالی کتابونو ته شک لرنو ډیر جيبیا داغی نو نفاس کونا هغه وتی او د الله جل جلاله د حدونو او د فلون نو مومنانو ته ترغیب دی غویا تاسو دا خلکو پہشانه شئ يهود او نسوارا خپل کتاب ته شک لري دا, دا غه ته زلن نرمی کی ته نکینی نن هغه حالت چې کم الله دل ته بیان کړی دی هغه په مؤمنانو کې راغلی دی الله کتاب ته ناس تا یاغي سرز لغ په نرموله وغلو استل داغي په معنا باندې ځان پویل چې کوم شي نه الله مونږ منکړیو چې نه داغي په شان دي شیننن هغه کې پیته حالت حالت اپ امت کې پیدا شوه ده الله تعالی دې مونږ ته دا حالاتونه چه کمپا غیبا نیر اگلیو سا دی. یاو ما فا غورز بانده یقولو المنافکون والمنافکاتو اوبوائی منافکان سڑیو منافکان خزی لِلَّذِينَ آمَنُوا کسانو دچیمان رولده انظرونا انتظارو که منگا نقطبس چه منگ رانا من نوری کوم درانا استا سنا فیلاو باویلشی دوی دائر جیعو واپس شه وراکم شا تخبل ینی دنیا تا رانا اسباب دی عامال فلتمی سونو را تالاش که رانال را با بینه هم پس اوبا و خلیشی مزددهی که بسورین یاو دیوالاو پرده لہو ده ده ده پارا بابون یاو دروازه بی باطنهو دننیت باطنهو دننیت رب ده ده فیه الرحمت و بائی کی برحمتی ین جنتی بطربت مومنانو کی والظاہر روح و بارنی تربت دیتا ظاہر تربت دیتی والتا من قبلی ہی بگر من قبلی ہی دتربت دینا على عذاب و عذاب بئی یو نادونہم آواز بورکی دی مومنانو تا دا منافقان لم نکم ما کما ینو ممتاز سرا نو قالوا و المؤمنان بلا ولنا من سراه ولكن انکم فتنتم انفسکم لیکن تاسو الکړو خپل زانو نه پنیفاق وتربستم او تاسو انتظار کړو مؤمنانو باندې د مصايب ورتبتم تاسو شک کړو دین کې وغررت کوم لماني او دوکا کې او رسول او تاسو لار سوګانو تمناګانو تر دې چې رای حکم د الله, اللَّهَ تعالی ینې تاسو صبح دې د مرگ او تا صبح باټلې وای وا هرکم بالله لارو راو دوه کاکله تا سود الله بارکه دوه کا باس شیطان فاليوم بسنن لز لا یو خذمنکم نبشاسته استا سناین منافقانو فديه ولا من الذين كفروا او ندا کسان سن چې کو پر اکړې ماو ماوا کومل ناروټه کانستاسور دا یا مولا کوم داس داسه مددگار دې تاسو مددگار نشته دا ور بم مدد کئ و بیس المصیر و سنا کارزه دورتلو ده علم یانی للذین آیا وقت نزنیز دیشوی آکسانو تا چی ایمانی رول دی انتاشا کلوبهم دا چی نرمیو کی آجزیو کی زلونت دیلی ذکر اللہ یاد دالا تالا تا وما نزل من الحق او آغا شیطا چی نازل شوید د حق نا ړاندې اوله کونو او نهدي کې کې دوی کل نه اوتل کتاب په ژده خلکو چېته کتاب وورړې شوید د من قبلو وړاندې د دو دوی نه فاللي مل امادو فوک د شفاغېبانې زمانه فت کولو عنو پس د زمانه چک د شوه اددی نتیجه دا شوا فا قصد قلوبهم پسخ شزرنا ددی و منهم او دیر داغینا فاسکونا و تیدن کیو ددین دا اللہنا الحمدللہ رب العالمین و العالمین و العالمین و السلاة و السلام على رسول محمد و علی اجمعین اللہم اهدنا و بنا و جان نصبر لمن حد اللہم ازینا و جان نصبر لمن سلام یان لارې څنګه یم یان تا کې یم سننه ده